sí que fue pixka deietan aterrizatzen nahi gainaiz se... eh etxetik etzetikanpo 5 urte pasata gero, ba bueno, pixka, torrela, e, ba emozionalki bueno, ba, oso posik, oso content. Eh alde berean, daude ba, betiko sentimen na asketa batez, ba nik son ez ateranezako, baina alde berean adulas ba, tbte hor barruan lengoen hor laguneekin, bestetideekin eta horuan bai horrek ematen dizu tristura, ez? ateratzen zareldako ta hor barruan gelditzen direldako eh ba, Eta gero bestetik hori e, bai igual emozionalke baina bestetik ere e, fisikoki edozasunez ba agia e, da azken hilabete honetan azken e, ba, hasta nahiko eh ba eta bueno, ba, niko nekatuta e, minduta edo ba, alkan mina oraindik e, errota gehi hautiotzea eta orduan gauzasun galdetik pizka bat makal. Ma ah, bueno. e, horretarako askatu daute, printzipiose egin nahi izidaten bertan, eh bertan e, e, George Pompidu Pompidou ospitalean. Baina eh ba genu hitza e, e, bakuntza egitekotan e, kalean ingon duela eta Iruinan ingon duela san zidan. Orduan, ba, bueno, horren zain genuen den, eta ja konfirmatu zutenean medikoek bai bakuntza ber nuela, orduan, ba, hori, ba, askatu nahu. Eta horrein nabilt, ba, bueno, medikuekin, daukatitz orduak e, kardiologo batekin, eta horre erabaki behar dute, <coughs> egin behar dizkidat frogak eta erabakiko dute hor e, bakuntza noizagin. Se askiz da egit, baina hini pentsatu nahi dut, horre... E, Ba, ba, bueno, gizartea edo edo gizarte mugimenduen e, presioa eta horre egin diren mobilizazioak horrek bere eragina izan duela azken finean e, preso presolia ke goixo gaudenok e, ba, estatuek askatzeko eh ni pentsatu nahi dut e, ez dutela nai espetzean e, presoa giltzea dutela agututela todo kaso kalean giltzea ez dakite hori da nire nire iritzia Azken urte hogetan, e, igual kasu argiena izan zen esteban esteban ditorena, es? E, nola itxoin zuten azken momentu arte eta askatu zuten bazakitenean ba, bueno, ja, il ilko zela. Kasu haguetan, ba, es dakite, es dakite noraino de zegoen hiltzeko e, arriskurik, baina, bueno, ba, ba espada nik uste dut hori dela, eta horkan poan egin diren e, presioa, eta bere garantzia izango zuela hori sentitzen duen dugu. Behintzat, e, ikusita azkenengo e, Estatu Espanyolak e, askatu dituen azkenengo irupresoago, e, Marilogor Ostiaga, Angel Figueroa eta Mikel Ibáñez, edo nire kasuarekin alderatuz. Ba, bona, argi ikusten da, beraien kasuan e, Estatu Espanyolak e, nahiko e, neurriz horrotzak jarri dizkiela, askatzeko, edo askatu kakotzen artean, esan genuke zen e, ez daude aske, daude ez betetzen... E, etxean, kontrolpean, P edo bai. Eta nire kasuan, ba, bueno, ba, bai, e, bai jarri diskaten aurri batzuk ere, baina horrekin alderatu ez dute ser ikusirik. Handi ba, nago askatasun provisionalean, eh egiteko, baina bueno, trena daiteke etxetik eta bai. Chantaje argi dago e, <coughs> preso saudenean e, eta zure osasuna ongi ez dagoenean eta Hor dago eskubide batzuk, ez? E, teorian e, e, preso gaixo daudenak eta gaixotasun e, senda ezinak dituztenak, beres, eskubide dute azke gelditzeko eta kalera ateatzeko. Hor beraiek bereiek e, estatuek jolasten dute horrekin, ez? Hor zaituzte gatibu eta e, e, badakite gaizki zaudela, badakite zure bizitza arriskuan dagola eta hor duan zu askatzeko, ba, txantaimoduan erabiltzen dute hori, ez? Bai, askatuko zaitugu, baina zaiatzen dira asken arte itzoiten, zaiatzen dira baldintza batzuk jartzen, e, zaiatzen dira arotik pasatzen, ez? Bereaik nahi duten arotik pasatzen. Badakite hor e, euskal presoak, ba, bueno, hor, e, hor daukago gure ideiak, gure borroka, gure sentimenak, eta <coughs> badakite urteetan eta urteetan e, hau ez dela inoiz e, belaunikatu, ez dela arotik pasatu, eta, ba, kasu zehatzauetan e, preso gaizo daudenak, ba, orrekin jolasten dute chantai egiteko. Ba, bo, nire kasua fe, nire, nire gaixotasuna gaitasuna da gaitasun eh congenitoa e, e, daukadana, baina bueno, arte bizitza arrunta egin dut beti e, urtero e, egiten zizkaten garbisua ospitalean eta bueno, alde horretatik bizita normalak egiten nun. Baina behin espetxan sartu nahi sendetik, ba, hor ez dakitzen den garrazoia, ni pentsatu dut eta medikoek galdetu diet ba, Guzti dut, e, espetxaren bizi moduak, e, izan duela eraginan, nire gaixotasunean, medikoak esaten diat ez ez, edo ezin dela jakin. Maenik guzti du baiet, ba, bueno, horre, hogeita e, labordutik, hogeita bat, hogeita bi ordu pasatzen duzu e, ziega barruan. E, ateratzen zarenean, oza, sea, zen edo, nahiko, bida, nahiko bizitza sedentarioa dela, e, ziegatziki batean... E, ezin zara mugitu asko, ezin duzu kirolarik egin hor bertan, eta ateratzen zarenean kanpora, patiora edo aktivitateetara, hor ba, duan, ba, bai, e, aportzatzen duzu azkar harik e, e, eta asko egiteko, eta barrez. Hor ni hor egiten, non? Eta futbola, korrik egin, eta, bai, nidut, hor dako, eta hor ba, bai, horrek nipentsatzen dut, hori gehi estresa, nervioak, horre, bizitza bizitzatzen da horrela. Hor duan, nik uste guzti horrek izan duela eraginen nire, nire kasuan, ez? Gero ba, duela ia bi urte kontratu ginen ba okerrera joaten garaisela asuntoa. Ta bueno, ni azeran, ba, bueno, hori, baina ba dengoen. baina askenengo hilabete apiriletik, apirietekia santziaten ba bueno, ikusten zela okerrera joaten zela, ta, ba joaten garaisela ta segurazki bakuntza beharko duela. Horrasi e, ziren aipatzen e, nire gaixotasunak e, erakartzen zituen e, arriskuak infarto angina de petxo, eh aorta apurtzea eta orduan eh horrek suposatzen du heriotza eh, zuzena. orduan eh holako gausak eh, asaltzen dizki zutenean ba, ba orduan bai ase nintzela piskat kezkatzen eta piskat urduri jartzen ba iago bueno, bestela nahiko babestuta sentitu naiz eh, ba familia lagunak eh, eta bertan zeuden kideak oso kezkatuk egon dira beti eta orduan aldorretik ba bueno ongi sentitu naiz pizka eskatuta eta beldurra batez ere hor e, estatu frantsesean e, arratzaldeko seretan egiten dizute dizute atea eta e, urrengo goizarte arte arte dizute irekitzen gor pasatzen dira bi orduro e, funtzionarioek baina zerbai gertatzen bazait, bi hotzeko gaixotasuna izanik e, ez dago ez e, E, txirriñarik ez dago e, interfon horik ez dago zer e, abizatzeko hor e, dagoen sistema bakarra holako zerbait gertatu denean da presoa berak abizatu beste presoei eta guztion artean atea jo ba norbait etorri arte etortzen direnean normalean denbora esente pasatzen da etortzen direnean konprobatu behar dute zer gertatzen den eta etortzen denean gainera ezin dute irekiatea atea zen bakarrik ezpetseko arduradun batek dauka giltza gauen Orduan funtsionariok ez daukate, orduan kostatzen da desente. Orduan nire, nire ikeskazen hori, eh? zerbait gertatzen bazei gauean e, bihotzeko asunto bat izan da e, ez nahi zirizten hospitalera. Orduan pizkal eskatuta bai. Eta azken nengo bihaztetan, adibidez, ja nahiko ahul sentitzen nintzenean eta nahiko gaizki sentitzen nintzenean eskatu genion espetxari e, bestekide batekin jartzea, ezpezi gaberdinean, normalean gaude banaka. Eta askatu genioen batekin jartzea ba, ba, beldurra neukalako gau ean zerbait gertatzeko eta onartu seguten. Epaiak bidalitako mediko batek esaten zuen, ba, ondo zainduta zaude, onmentxe bertan hor daukate ambulate egin moduko bat, ez ordo erizainak eta medikoak, eta esaten zuten horrekin nahikoa zela eta hospitalean ondoan segula eta baina nik ziur naiz zerbait gertatzeko eta ezin ez dela zer egin, oza, bereiek neurria jartzea ez, horrez gain, Nietzako saia da. Ez, eh, nik uste dut ez daudela be, bestene horrerik, esindute bereiek eser, eser egin horregatik askatu naute. Guztizadot, ez ineskoak, hartzela ez dago prestatu da horretarako. Bai, daukate enfermeria bat, daude mediku batzuk, baina ez daude prestatuak horrelako gaixotasuna sendatzeko. Nire kasuan adibidez ere, igual horrela marilori gertatu zaiona, igual ez egertatu, baina izan bai dituterea arazoak, egin Ba, frogak egiteko bere garaian, hor e, mediku, oza epaileak ebedaritako mediku batek zuen e, Frogak egitea EPSH batzuetan kontrolpean egoteko eta espetxak betetzen. Eta azkenean horrekin bai <coughs> e, kolektiboak mugitu zen espetxean, egin genitu mobilizazioak, e, planteak egin behar izan genituen, e, ardura hon guztiekin, zuzenderitzako ardura hon guztiekin itzegin, ba, Froga horiek egin ahal izateko. Esta la... Ba, nik edakit, igual e, plataforma horietan daudenak eta horre mobilizazioetan parte, parte hartzen duen jendeak, igual pentsatuko du, pf, edo ingurukoak, eh, igual pentsatuko dute, ba, pf, ez du esertarako balio, ez dugu eser lortuko, baina ni, nik uste dut, e, izugarrizko garrantzia daukatela, horrelako mobilizazioak, horrelako plataforma sortzea, e, batez ere, e, bestela, e, horrelako informazioa presoba gaixo daugunean eta horrelakorik, e, kaleratzen ez da informazio hori. Ez da inun entzuten, ez da jendeak ez daki. Orduan, e, bai, e, garan berrian, olako komunikabietan atera egitezka gauzak, baina baina, baina, plataforma horiek eguskirratiak. E, e Esan, <risa> dute, horrelako plataformak e, besten mo, lan mota bat egiten dutela, zuzenean e, jendearekin hitz egin sao hau-sao, e, ez da egitea, Dendaz den da, hitz egiten dute jendearekin, eta hor duan, da informazioa zuzenago, ez? Niretzako kriston garrantzea doka. Behintzat, gizartearen atal bat, e, sentzibilitzatzeko, eta, eta bar, ez? E, Baldinbazaude horrelako egora batean, gaix horik, e, bizkarak eskatuta zure usasunaren gatik, eta bar, ikustea horre, zure inguruan, zure herrian, aurrela komunizazio gaiten direla, jendea idazten dizu gehiago, Horrelako babesa sentitzen duzu, eta bai, oso garrantzitsua da morala altua mantentzeko. Bai. Eta barruan ere bena ikutu zu kolektiboa ez? Garrantzea e, dauka kolektibo baten parte sentitzea? Bai, bai eta hori esaten duzute gainontzeko presoek e, kontuatzen dira, presoarrontek, eta, eta bai. Gauza guztietarako, gure aldarrik, epen, aldarrik apen guztietarako, eta kasu honetan ere bai, e, E, kide bat arrasoa daukanean eta osasun arrasoa denean gainera, ba, guztiak eskatzen gara, e, guztio gaude gainean, laguntzeko, egin behar badira planteak edo mobilizazioak e, bere osasuna ba, arreta pizka bat lortzeko, ba, egiten da egin beharreko guztiak. Eta nire kasuan, ba, ondoan nitun kide guztiak ba, oso ondo portatu dira eta bani oso posik nago eta eskertzen direta. Bagoetxak mundu bada da, eta espetxe batzutan e, baldintza pizkato behagoa gauza batzutan dituzu, beste batzutan okarra dira, eta orduan hor, e, konparaketak egitea, beti saia eta txarra da, oza, sea, nik ustute horretan, baina hor bueno, horrean itxekite maldin badugu, frantziako espetxe politikaz, espetxeak baino zen, espetxeak e, bueno, mundu guztiak daki ki, Europak, e, ba... Atenzioa deitu dio estatu frantxasari ba, espetxe txarrenak direlako. Europako espetxe txarrenak, ez? Eta las antea dibidez, zaharren ba, izango da, mila sortziron, da hilrogit, laukkoa auztuz. Hau da, ma, horretatik oso espetxe zaharrak, e, txarrak, e, bizi baldintzak, bai, e, niretzako gogorreneak egin zitzen izan zen, e, bi kote baldin baduzu, ba, ez dira desizditzen e, biza-bizak eh be zure da sai egoteko ta hori. Orduan eh debekatu daude. Oda gordinki esan da. Orduan hori oso adirasgarria eta gogorra, es e, ikusten uzune eta biko teba baduzu egiten da gogorra. Ta, ta gero bestetik eh hori orokorrean baina guri dagokigunez, e, kolektibo bezala bai ikusten da estatu frantsesarren aldetik ere eh garapen bat edo evoluzio bat egon dela beraian espetxe politikan eh azuluko santzun bezala, si eran eh igual colectivo chico va guiñelakoan, ba, lakoan, ba bueno, baina gaur egon ba ikusten da neurri zurrotzagoak ari, ari direla hartzen, eh hori nabaritzen da e, zigorretan. Eh baiketetan e, sartzen ari dituzten e, zigorrak asken moduanetan, eh asko zer gogorraoa ba dira. Zigorretan nabaitzen da beraieen apostua hori dela, ez? E, Gero eta urte gehiago Euskal presoak bar, espetxe barruan izatea. Gero nabaritu du gore ba isolamenduan, e, sakabanaketan, ba Parisen bai e, gaude normalean epaitu gabe gaude, no? baina gaur egun ere bai bai daude beste preso batzuk eh hortik kanpo da, daude denak. Eh ba, espetxe batutan e, Euskal preso bakarra dagoela edo espetxe Barruan eh, Euskal Preso bat baino gehiago, baina berean artean ikusten ez direna. Gorduan, ba, bueno, alde horretatik ikusten da, ba, estatu espainoletik eh, ari dure ikasten edo esartzen neurri berdinak, ez? E, Naiko adirasgarria da ere bai eta berezia, igual, e, egiten ari dena, e, normalean, e, e, iparraldeko lapurdi, basena farroa eta suberoako e, presoekin, ez? Atxilotze dituzten... Euskal goiekin, normalean bakartzen dituzte. Ez dituzte beste ekin jarri nahi edo hori, hori baina baria da eta ez dakigu a, zigor berzia den bera eintzako, esartzen dituzten neurri horie, baina bai. Gaskarra, espetxe kaskarrak eta neurri eta, ba, bueno, pizka bat e, Espainiaren atzetik ez salburua ba, un ikustea garbi ba, e, e, kolektibo euskal preso politikoen kolektibuarekin e, e, akabatzea eta orokorrean independentista guztiekin ere hori e, ba, akabatzea es e, guk asken finean es ikustea e, ir, irten bidea eta azkenean belaunikatzea hori hori da bilagatzen duten adira neurriak e, e, ori zigortzeko eta ez dute, ez dute bilatzen gata askari ez diote bilatzen irtenbide bat dialogatua, es. Hori baldin bada beraien apostua, ba bueno, badakigu ere e, bidorretatik ere jai daukatela, es. E, e, guk jarraituko dugu e, gure eskubideen alde borrokatzen eta, eta eta badakigu uzen den irtenbidea, irtenbide bakarra da e, negosazioa Eta horri atxekituko atxiki, diogu, buruan ez dakitzen, ez dakit zaitz ze, zartzen buruan, ez egiten ari direna, zen, ez, du, ez du zentzuri, zentzu bakarra da hori. zu nei na naiz eta nire eskubia ditut eta eta kasu guztiok e, bezala ta nire familia eta guztiok ordaintzen ditugu gure zergak eta orduan argi dago ba ba hori ba pizka atentzio jarri beharko zutela, es udaletzetatik, eh parlamentuetatik, eh ba e, e, diru laguntzea, e, laguntzekin e, laguntzen eta eta beste kasuetan ere bai edo o oraingari garela ba, preso gaizoen eh egoera zehatzak aipatuz, ba, nire, nire ikuspuntutik ere bai, es e, logikoa izan behartzen eh e, udaletxe batetik edo parlamentutetik e, bere bere bat dagoela espetxe batean e, gaisu holako egora batekin ba minimo e, gutxienez e, pizkat kezka dirasi e, e, galdetu e, familiaren ondoan egon e, e, dakit, egin daitezke gauza gausa hit baina e, argi dago ba momentuetan 나forrako instituzioetan e, eh hasola gabekeri baina gainan nahitan, es ez, ez, ez dute zer jakin dai. Ni gezagite iguale hor ez berri da de. Argidu dago bai e, eskutuko e, realitate bat dela. E, gizartean orokorrean ez bada ezker abertzalaren inguruan dabilen jendeak eh espetxetan gertatzen ari dena eh ez bakarrik euskal presu politikoekin, eh orokorrean, baina bai batez ere gure kasuarekin. E, argi dago ez dagola informaziorik ez dagola zer oran jendeak e, ez dute e, keskarik. Mm -hmm. Hori da niretzako faktore bat eta bestetik ere ba, bueno, da gaur egunggo gizartea ez gaoso keskatutan dago e, azken e, garaai hauetan e, ikusten ari nahi zen e, asola gabekeri gauza guztiekin ez bakarrik e, presoen gaia e, ekonomia dela... E, eh goera politikoa dela dana, es, eta orduan uso gizarte e, akomodatua eta lokartuta daukago, es, eta orduan ma, bueno, ez ba diu, jendeari ez basailo keskatzen gaur egun e, gertatzen ari den, ba, e, lantegi guztietan e, regulazio enplegu hoiekin, eh la oiekin, eta bar zer e, keskatuko dio ba, euskal preso politiko baten e, osasunego era, Ba, Baina egia da, hori, batez ba, ere da, e, ez delako esagutzen gire bai, ba, izugarria da, izugarria da. Horretarako ba, egon beharko ditzateke, e, lirateke e, komunikabideak. E, ba, Dagoen e, da informazioa zabaltzeko, gertatzen direnak horrelako e, kasuak, eta ba, bueno, gaur egun ikusten dugu, ba, gauza batziotarako ba, izugarrizko garrantza ematen diotela, aseguro ba, ba, bueno, izan que bere garrantzia igual, baina ba bueno, e, ez bakarrik e, euskal presoen asuntorekin ikusten da ba bueno, e, independentistarekin gertatzen ari dena ba Christian Apartheid da guela sentzu eta komunikabilitatetik oso argigarria da oso argi dago eta ordan ba bueno ba, honetan ere bai ba, presoen gaiarekin, e, eh familiaren istripoak direla e, preso e, gaixo ez dakiz gertatu dela eh e, dispertzioa bera gaur egon da gauza daingo onartuak eta pff, ez dute informatzen eta gainera batzutan ere kontrakoa es batzutan laguntzen dute edo jarraitzen diote ba, gobernuek eh espetxe politikatik eh ba, bide hori jarraitzen dute eta horretan e, inkluso laguntzen dute es argi dago komunikabide guztio daakigu e, norentzako lan egiten dute ez, eta argi dago, ba, e, jarraitzen dute, e, jarraitzen dituzte e, ba, estatuak edo gobernuak e, markatzen dien e, irispideak, eta horretan laguntzen dut, eta orduan argi dago, ba, gobernutik azken bogada honetan betidanik, baina azken bogada honetan e, gero eta ba, dira e, filtrazioak e, eta mugimendu batzuk egiten, ba helburu argita garbi batekin, gainera e, e, barne ministerio ministroak e, onartu du inongo lotsari gabe, ba, erabiltzen dute politika hori, ba e, kolektiboa purtzeko, eh satiketa e, e, bilatzeko. Ta orduan ba e, komunikabidek egiten ari direna da hori, ez. filtrazio hieke zabaltzen badituzte edo erabiltzen badituzte da helburu horrekin. <gülüyor> que su se pentsatu ba herutzen zaite galanta dago horren batetik, ez? ba e, bai ahoa bai, txikiarekin bai beti esaten dute, horren kontra gaude, batzutan sinatzen dituzte adierazpen batzuk edo e, edo etxerateke ba bueno, e, komo, e, agiri batzuk, galdako gause batzuekin pertsonal mailan edo alderdi bezala bai e, horren alde jartzen dira, baina gero e, benetagan... E, Beraik dituzten e, tresnak, beraik kudeatzen dituzte instituzioak, eta nahi baldin bat egin zesaketen gauza, gauza gehiago eta ez dute egiten ez. Eta, bueno, ezin dugu aztu, APNV berak izan zela e, dispertsoaren e, politikaaren e, e, diseinatzeleetako bat. Orban, ba, bueno... Eta, eta zer ba, bueno, igual ez da egite lotura duen honekin, baina, bueno, ba... E, egunero azke, oza, atxiloketa gertatzen direnean, ateratzen direnean lasaila sai esaten e, e, posten direla eta atxiloketa gertatu direlako eta ez dute adierazten gingo keskarik e, pertsona horiek gatzilota daude e, e, tortura jasa, jasateko hasateko riskoa daukatela. Tamuz, ba, bueno, ordan ba presuengailarekin antzeko, es eh bai dituzte bai, gauza asko, baina gero ba eragina hor Bera hilek, e, ez bakarrik peneu e, gara, guzti hoi eta zitzen giten, Nafarroa bai... E, guzti hoi e, nahi baldin basuten, e, dispertsoa aspalditik e, bukatuta gongo zen. Bai... E, <coughs> ba, bai, e, ni intzu nuenean ere prentxan, e, ba, irakurri nuenean, e, Rubal Kabaren aderaspenak, ba, pff, mi, ba... Esan behar nuen flipatu nuela. Ba, ez dakit ez, nik uste gaur egun gauz gutxi e, arritzen gaitu ustela. E, lotxagabe lotxagabe keri utza iruditu zitanean ez? horrela horren, la, horren lasai onartzea horrelako politika bat erabiltzen ari dela jaki, da, dakitenean e, zer ondoriak e, ekartzen duten horrelako politika dispertsoa, hauek urbilduko ditugu beste hauek urrundu uruntzen dute dituzten goiek eh, badakite senidentzakose ze, se suposatzen duen dirua, stripuak, erriotzak. Eh, Ordan ba bueno, alotsagabea da guzti hori, ez. Gero, eh, horre hor pixkat igual aipatu ez eh, dakite, eh nik uste dut ba, bueno, eh, guztio gaude eh, presoak hurbiltzaren eh, alde, ba, eh, Euskal Herri Euskal Herria iratzearen alde, noski, hori ba, gure eskubidea delako, horrela, beraien legetan horrela jasota dago dago dako, e, preso bako itza etxe etxea urbilean dagoen espetxean egon behar delako, ez. E, asuntoa da, horrekin ari dira da jolasten, eta onartzen dute gainera, hori, ba, bai, ba, guk hurbilduko e, ditugu batzuk, baina beste batzuk... E, urrunduko ditugu, ba, batzuei saria eta beste batzuei zigorra bezala, ez? Na, bueno, ba, eragiteko kolektiboan eh eta na, bueno, ba, ez dute lortuko. No? Ez da urteak eta urteak horrela ta ni txaneri e, kolektiboa oso indartzoa dago eta... beti horrelako e, gausekin etortzen dira, baina azken finean dira, ba bueno, be, ez? Igual pizkaz moldatuak, e, nik uste dute hau e, beste modu batez erabili dutela ere lehenago. Ez? E, dozaia, ola kozaiak erak egin egin ere bai. Ola, Ikusiko dute, ze maitza jasotzen dituzten gortik. No, no, no, no. Artea pixka bat eh, lokartutak, alde batetik, batzuk lokartutak eta ez direla enteratzen, sekertatzen ari den e, bai Euskal Herrian eta bai munduan. Bestetik, e, niretzako ba, bueno, ba, lehen aipatu dugu, ez? Eh, Piskate e, frustrazio moduko badago, aurreko ba, negosazio prozesua bukatu zenetik, eta ikusi eta ba, estatuaren bortizkeri guzti horrekin atxiloketak, torturak eta bar, Ba, nik uste dut e, gen, jendearen sati handi batean ba, frustrazio eta olako zerbait dago, eta hor da, ba, bon, nik uste dut horrelako mobilizazio ondiak e, beharrezko aldirela horretarako. Ba, ba, mezu bat zabaltzeko gizarteari, erakusteko ba, indarrak ere bai daudela, eta albiberean ba, jende guzti horri ere bai e, ba, animoak emateko, eta barruan dauden ehi ere bai e, animoak emateko, eta indarrak jasotzeko ba, bai. Cristo garrantzia dauka ta guste joanbarko genuke. Normalean e, irrikaz, irrikas, es egoten gara itxoiten, aber e, noiz jausten dugun e, egun horretako egunkaria ba Argaskiak ikusteko, e, ikusteko zen jende egon den eta ba bai, bai, irrikas. Bai. eta ba, ba, gero ikusten duzuneen emaitzak eta hori, ba, bueno, e, indarrak ematen dizkuz. Olako mobilizazioak ikusten duzunean, ez bakarrik handiak, eh, holako manifestazio nasionalak, eh, bakoitzak bere herriko mobilizazioak ikusten ditunean, inkarteladak, eh, argazkiak eta olako gozak ikusten direnean, ba, prentsan, bidez jasotzen dugu normalean orduan guzti horrek ematen dizu ditzuki Hori eta eta ba, betiko betiko babesa hor egongo dena ta falta ezin ezin da errotunak, e, bisitak o gozak, ez. Hori horrek ematen dio aurrera jarraitzeko goia ematen dio presoari. Ba, ingurukoak, eh, eta batzuetan eh, fataitzen ikusten duzu jendaren e, bizi modu ero hau ematen duzuena. <risa> Ni etorri naiz, guaindik dago lasai lasai, nire barruko ritmoarekin. Orduan batzuetan ulertzen duzu, ez? Ba, ez dago la denborari gelditzeko eta gutun Xume bat idazteko edo postaltza bat bidaltzeko, baina esfortzua egitea merezi du. Zenbarrukoak eh e, eskertzen dute isur.